Uh, vam tenir l'activitat de l'arbre la, al tap i del tap taula, que és una activitat que portem fent ja des de fa unes setmanes que té molt bona acollida també és una activitat que es fa a bosc uh, veient la pel·la, l'extracció del suro i després hi ha un esmorzar i una visita cultural al museu i al final un tastet de vins, per tant, bueno, sempre uh, té molta, molta nomenada, tothom uh, està molt, molt a la guai i hem tingut molta, molta ressò tenim pràcticament